Дванадцять. Ви часом минулого вечора не проходили повз квартиру Маколі? Дігбі мало чаєм не захлинувся. Що? Навіщо, дідько мене забирай, я б там тинявся. Ми сиділи в моєму тісному кабінеті. Не здавайся був із нами, тож тут було трохи приємніше і затишніше. Чому це ти питаєш, старий? Розпитував уранці слугу Маколі. Той сказав, що до квартири десь о восьмій вечора приходив сагиб-офіцер, ставив запитання про Маколі і Косіпор, а тоді пішов, прихопивши купу тек із кабінету Маколі. А зовнішність його він описав? «Високий, білявий, з вусами, тому я сподіваюся, що це могли бути ви». Дігбі усміхнувся. «Я і ще половина наших офіцерів». «Ви ж не думаєте, що Такгарт доручив цю справу іншим офіцерам?» — Сумніваюся, — відповів він. — Ти ж його золотий хлопчик. Гадаєш, він би сказав мені раніше, ніж тобі. — Цілком слушно, але я мусив переконатися. Баннерджі підняв руку. Ми з Дігбі повернулися до нього. — Вам не потрібен дозвіл, не здавайся. Якщо маєте що сказати, просто говоріть. — Дякую, сер. Я просто хотів запитати, чому слуга переконаний, що то був поліцейський. Чоловік був у формі. «З усією повагою до вас, сер, але військові також носять білу форму, дуже схожу на нашу. Недосвідчене око великої різниці між поліцейською та військовою формами не побачить». «На що натякаєте, сержанте?» – запитав Дігбі. «Ні на що, сер. Просто міркував, що той офіцер міг бути і не поліцейським, то міг бути військовий. Урешті-решт військова розвідка відповідає тепер за місце злочину». Цікаве спостереження змушує замислитися. «Багато дізнався», – поцікавився Дігбі. «Не дуже», – зізнався я. «Тільки те, що останнім часом Маколі щось турбувало. Виходив неузвичний час, кинув пити, але недавно знову взявся за старе». «Вороги?» «Послухати його слугу так можна вирішити, що Маколі святий. От хіба що трохи не ладнав зі своїм конкурентом Стівенсом». «Бажаєте, щоб я влаштував із ним зустріч, сер?» – запропонував Баннерджі. «Я вже попросив про це секретарку Маколі», – відповів я, сподіваюся, нейтральним тоном. «Хоча дещо мені від вас дійсно потрібно. Пошліть до квартири Маколі-охоронця. Треба, щоб ніхто не приходив і не виходив без нашого дозволу, крім слуг, та й тих нехай перевіряють, щоб із квартири нічого не винесли». «Так, сер?» – Баннерджі записав інструкції у свій нотатник. Як справи з пошуками преподобного Огуна? запитав я. Боюсь, невтішні новини на цьому фронті, сир. Наш колега в Думдумі повідомив, що того призначили священником у церкві Сент-Ендрю, але він поїхав із міста. Я так зрозумів, має повернутися у суботу. І ще одна затримка. Схоже, у цій справі нічого не можна зробити швидко і просто. Я повернувся до Дігбі. На сьогодні все готово? «Так, старий. Призначено на дев'яту. Виїжджаємо десь о восьмій. Тож маємо ще чимало часу». «Добре», – кивнув я. Лишається невеличке запитання про зустріч із лейтенантом губернатором і відверту розмову з Повією. «Хочеш, щоб я привів її на допит?» – запитав Дєбі. «Ні», – я поглянув на годинник. «Тут потрібен інший підхід. Сам туди поїду. До того ж маю ще одну справу. Знаєте когось у військовій розвідці?» помітив, як м'язи його щелепи миттєво напружилися. «Так», – відповів він, – «знаю одного, очолює антитерористичний відділ. Називається Доусон, опертий сучий син. А чому, питаєш?» «Може, він займатиметься справою Маколі?» «Можливо. Лаштуйте мені з ним зустріч, і що скоріше, то краще». «Гаразд», – погодився він, – «але мушу попередити. Особливої допомоги від нього не дочекаєшся». Так і в справі Маколі особливо і поговорити немає про що. Правда в тому, що ми всі троє напружені. Шанси розкрити справу значно зменшуються, якщо за 48 годин не з'являється ніякої версії. Потенційні свідки, докази і імпульс розвіюються, як цигарковий дим на вітрові. Слід холоне. Ми майже наблизилися до дводенної позначки, але так і не зрушили з місця. Нам край потрібно вхопитися хоч за якусь ниточку. І я сподівався, що зустріч із приятелем Дігбі щось змінить. Я повернувся до справи з убивством залізничника. Ви шукали інформацію про Пела? Так, сер, відповів Банерджі. Погортав сторінки свого нотатника. Хайрен Пел, 20 років, працівник Східно-Бенгальської залізничної компанії. Походить із родини залізничників, батько-помічник начальника станції у військовому містечку Домдум. дум, -Дум. Хайрен працював на залізниці на різних посадах 9 років, остання посада охоронець працював на залізниці з 11 років, перервав я. Хіба це не зарано? Баннерджій втомлено посміхнувся. Влада часом буває недбалою, коли справа стосується записів про народження неєвропейського населення. Цілком може бути, що він на кілька років старший. Як я зрозумів, залізничні робітники доволі часто зменшують свій вік в офіційних документах. Дігбі розреготався. «Бачиш, з якими людьми мусимо мати тут справу, Віндгеме? Ось тобі і бенгальська пиха. Навіть бісові кулі брешуть про свій вік!» Банерджі поморщився. «Якщо дозволити, сер. сумніваюся, що це через пиху. Справа в тому, що пенсійний вік на залізниці 58 років. На жаль, пенсія, яку надають індійцям, як правило, мізерна, на неї не утримаєш родину». Занижуючи свій вік у документах, чоловіки намагаються пропрацювати на кілька років довше і трохи довше прогодувати свою родину. «Дуже цікаво, сержанти», – відмахнувся Дігбі. «Але ніякого відношення до того, чому вбили хлопця». «А чому його вбили?» – запитав я. «Все ж очевидно», – відповів Дігбі. «Як я вже сказав, маємо невміле пограбування. На потяг напали докоїти, сподіваючись знайти у сейфах готівку». Коли побачили, що нічого немає, помстилися на охоронцеві. Той помер, а вони запанікували і утекли. Банерджі похитав головою. Але ж вони пробули біля потяга цілу годину. Чому б не пограбувати пасажирів і не прихопити поштових мішків? Якщо знаєш, чого шукати, то в мішках знайдеться багато цінного». — Не забувайте, сержанте, — відрізав Дігбі, — що ваш пересічний неписьменний дакоїд і гадки немає, яка цінність може бути в поштових мішках. Щось мені важко повірити, що тут працювали неписьменні силюки. По-перше, занадто добре все сплановано. По-друге, залишилися там відбитки шин. Селюкам пощастить, якщо вони воза знайдуть, не кажучи вже про моторний транспорт. «Вважаю, що все було надзвичайно ретельно сплановано», – втрутився. я. «Двоє в потягу точно знали, коли саме і як смикати стоп-кран, щоб дати своїм приятелям змогу напасти на потяг». «Тож навіщо вбивати охоронця? Чому нічого не взяли?» – запитав Дігбі. «Не знаю», – зізнав я. «Може, вони напали на потяг саме для того, щоб убити охоронця?» – припустив Банерджі. «Навряд чи», – заперечив я. Розробити таку складну операцію, просто щоб убити залізничного охоронця, якось це не дуже правдоподібно. «Чому ж тоді?» – запитав Дігбі. У голові почала утворюватися теорія. Те, що вони не грабували пасажирів і не взяли поштових мішків, свідчить, що вони шукали щось особливе. Те, що, на їхню думку, мусило бути в поїзді. Коли не знайшли, побили охоронця, сподіваючись, що той скаже – та він нічого не знав, тож урешті-решт його вбили. Можу припустити, що наступним, за кого б вони взялися, це за Перкінса, але часу не залишилося. Дігбі провів язиком по зубах. «А звідки, знаєш?» «А я й не знаю, це припущення. Але сплановано все напрочуд скрупульозно. Вони мусили мати розклад руху поїздів. Пригадуйте, потяг спізнювався. Якби він вчасно вирушив, на нього б напали на годину раніше». Тоді б вони мали принаймні дві години темряви, щоб зробити свою справу. Навряд чи можна назвати збігом їхній від'їзд майже на сході сонця, за десять хвилин до того, як з'явився інший потяг. Якщо вірити словам машиніста, вони виїхали точно за розкладом. «Припустимо, що ти маєш рацію, старий», – скептично заявив Дігбі. «І ці хлопці не просто собі дакоїти у пошуках удачі». Якщо вони все так добре спланували, чому ж не знали, що сейфи минулої ночі будуть пустими? Непробачна помилка. Добре запитання. Відповіді на нього у мене немає. А може у них мало щось бути? – сказав Баннерджі. Дігбі пхикнув. Добре, припустимо, що вони сподіваються знайти щось у сейфах, але не знаходять. Чому ж не взяти поштові мішки, якщо це не дурні силюки, мали б знати, яку цінність являє собою пошта? Щось тут не стикається. Ти хочеш, аби я повірив, що це банда розумників, які ретельно все спланували, але помилилися, напавши на потягу ніч, коли того, що вони шукали там не було, ще й запізнювався він на годину. Тоді вони припустилися ще однієї помилки, не пограбувавши пасажирів і не взявши поштових мішків. І врешті-решт випадково вбили охоронця. Він повернувся до мене. «Перестарався ти, Вінгеме. Це не твоя провина. Ти звик до Англії, де селюки набагато розумніші, ніж тут. Повір мені, це просто звичайнісіньке невдале пограбування. Може, він і має рацію, але не подобається мені, коли читають нотації. «Існує спосіб це перевірити», – сказав я. Сержанте, вирушайте до Сілда. Поговоріть із начальником станції. Мені потрібен перелік багажу за минулу ніч. Знайдіть, чи було щось таке, що мало бути в потягу, але його не було, і з'ясуйте причину запізнення. Баннерджій кивнув і занотував інструкції до записничка. Цієї миті задзвонив телефон. Я відповів, і оператор з'єднав мене з Енні Грант у будинку письменників. Шлунок зав'язався в узлом. Я попросив її зачекати і квапливо відпустив офіцерів. Дігбі пішов домовлятися про зустрічі з Доусоном із підрозділу Н. Банерджі поїхав на станцію Сілда, а по дорозі мав іще послати охорону до квартири Макколі. «Так, міс Грант», – запитав я, щойно двері за ними зачинилися. Капітане Віндгем пролунав її голос, у якому й краплини тепла, що було за обідом, не лишилося. Ви хотіли зустрітися з містером Стівенсом. Боюсь, у нас іще хаос. Містер Стівенс вибачається, але сьогодні він з вами зустрітися не може. Я здогадався, що він був у кабінеті поруч із нею. Може, навіть зазирав через плече. А завтра поцікавився я. Запанувала пауза. Є час о дев'ятій. Підходить? Добре, погодився я. Гарного дня, міс Грант. Гарного дня, капітани Вінген. Я поклав слухавку, знову підняв і попросив з'єднати з гаражем. Наказав, щоб автомобілі водій були готові до поїздки в Косіпор. Саме час відверто поговорити з повією Деві. Не встиг я застібнути ремінь і взяти капелюха, як двері кабінету ровучко відчинилися і ввалився секретар лорда Тагарта, Деніелс. Розпашілий, немов тікав від ведмедя. «Відгме?» – ледь вимовив він. «Дякувати Богу!» Пожежа, Деніелзе. Що? А ні, хіба ви не отримали моїх повідомлень? Комісар вам улаштував зустріч із лейтенант-губернатором. О, добрі новини. Коли? Десять хвилин тому.